Matumaini yangu, ujambu nugu mpenzi musikilizaji wa radio isanganilo, popote pare ulipo ni wakati wakusikiliza tarifa habari katika lua giswahidi kwanza ni mkutasari waki. ウィザラエルモヤジュウ、ヤオンバブジュウザキビナフシナビレザセルカリンチニアパゴロンディ、キュウィミシャムフウモザマニ、モアカウ、ハヨヨヨカティカタンガゾウ、リヨサイニワナワゼリウエルモヤジュウ、タレフラフィニムエズメイハリアマイシャドニ、ディオナウサバビシャワザザゼ、キトパタモダウコウダミアファミリアザオ、ハヨエレゾウナワザゼ、ワヨウズウムザナキトウヒキウォカティアンバポ、レオニシキウキマタイファディアワザゼ、ナウコモカニキ Mtega moto mamoja meuwawa na wen ginewe wainewa kwa kwa kajeuli wakari wakati wari popi wafuatua turi walisasina fshat, gengelawa jambazi wasiotamburika kuna haya biraasha kana mengineyo meng'zaidi ambatana na mihadita mati mitambua nguo zavema na kichana imetuse mitevusi musomaji studio ni langujina Jean Marie Vianney ndakumana sikiliza habari moto moto kupitia radio sanguaniro. habari kamiri tuanz tarifi ina mambo ya usalama moto mo moja amewawa kuapigua lisasi wengine waini wakajeuliwa ipikali、e, usiku wa kula mukialeo na na ilikuwa ni kwenye kiji chachamuni na kile telafla abugenda na mkuwa ni gitega dola kutoka kuakiongozi wa tarif wa tarafahiyo zafarmisha kuwa walioendesha kisahicho ni kengine la majambazi ambao wa wanafuatili wa naskari polisi mkuu kwa ni gitega la hiha au amkuwa gitega au naomba usalama vubitio i pasa i pasaje ili usalama usiendelea kuumbishwa niabali ya mwenze tu、e, artila kava busi kutokea gitega inasoma studio ni na mwenze tu jerome hakizima ana. Miripuko ya lisasi hizo ilisikika kuanzia munamo saatatu za usikuwa kwa mkia lewo hii ambapo genge la watu ambao hawajafahamika waliwokuwa nasiraha kufika kitongo jini munyinya. Kiongozi wa tarafa bugendana Bukuru Beatrice ametufahamisha kuwa lilikuwa genge la umajambazi waliwokuja kuiba katika maduka rejaleja ya hapo kitongo jini munyinya na kupiga piga lisasi. Kiongozi huyo anaereza kuwa waliishia kuiba katika maduka matatu walimua mtu moja na wengine watatu kujeruhiwa akiwemo moja liye umia sana hivi wakipata matibabu hospitalini na alie fariki dunia amepere kwa katika chumba chakuhifadhi maiti kwa kusubiri mazishi yake polisi meanza kulisaka genge hilo raia wanao waishi hapo wanaomba wahusika wa usarama kuzidisha kulinda usarama wao na vitu vyao mkuwani gitega musemaji wa wizara ya usarama pia ni hulichiei なファミシャコア、マジャンバズハワリコアワイネ、ワキワナ・ボンドキナ・グルネティ、ワリポフィア・トゥアリサーシ、ナ・コトゥパ・グルネティ・タトゥ、ワリムワムトゥモディア、ナ・ e ジェルウィウェンギネウォアネ、コイバペス、ナ・ビアシャラ、テナ・バ n ドワナ・サ w, eti, asi, u, ja,、er uh、w ene, a Asansana mwenzi tu Jerome hakizima na tu kitoka kwenye taruma ya, usa, ya, ya, ya usalama tu nairekiya kwenye taruma akili mo ambapo tarimo sijui nini dio ilikuwa siku imepangilioa kuanzisha maripo kuwakulima wazao la kahawa la maganda inchi ni pote ili tarahiyo haykuishimishwa kiongozi wa shirika linaruhusuriki wazao la kahawa alifik anaeleza kuwa wata, watafortilia kuakalibu dosali ziri zojitokeza ili wakulima wa wapat Pesa zao, Emmanuel Nyongoru anawatuliza nyoyo wakulima hao, kuwa akika pesa zao zitapatikana. Tumuskiwe Emmanuel ili akitafusiria na muendeleo kwa Fabrice Kabura. Kwa ratangin, ambeduta, Turitowa rengoletu, tukiungana na wafanya kazi wote, tunawasaidiana, kwamba tarehe moja juni, dipo tutanza kuliparaiya, hata kama hakuna kwe shimu tarehe, nafikiri inatokana na mpango wa kila mtu ambao haujawe kwa tayari, ripoti, tunazo pata kwa sasa, zinasema kuwa wanakusanya mahisabu na kuongea na wakulima wakahawa, ilipunde si punde walipwe pesa zao, sisi, tunapona kuwa tarehe tuyo ipanga, inatikia. tirwa manane, lakini kutoka na tatizo la huu na yule, tuliyomba kila mtu atupa orda yakuli parayahao, kwa kila kikwanda, tunafikiri, tutakapuli potiwa, na yoyote tuliyemumpa balua, nakudua oroda yakuli pa, kwa kila kikwanda, tunawahamasisha kuwashimutare, kila tu kisha dua mpango wa kila mtu, tutakutana kwa mara ningine ili kuwashimu kipindi chakuli pa, kwa kati ho sekta kahawa hayfuatiri tu na a Arfik tunajiunga tena na vyongozwi wataasisimbarimbari iri kuangalia nani arie pe wa kahawa na kukata kuri paraiya kwa hio Arfik inayolengo na uwezo wakuchunguza vizuri mtuhuyo asile taka kuri paraiya pesa zao huku wow wakiwa wa meipereka pana potakiwa na kuangalia tena hakuna wizi na kurekebisha mamba iri raia wasinayanya swei Huyoni Emmanuel ni yungeko, agitafswiriwa na mwenze tu ufabili sika bura, tutoke sekta ya ya. tutoke kwenye sekta kirimo tuje rekize kwenye sekta ya wiza ya ya irimu ambapo huo viuo vikubwa serikali pamoja na vile vya kibinafsi vinai lazimi sio na wizala ya irimu ya juu saiyasi na utafiti kuitemisha mafumu wa zamani wa viuo vikubwa hadi mwaka wa shule irufumbi kumi na sababu irufumbi kumi na nane katika atu wa iliotolewa na wizala hii yote aliflati ni muhimu sisi waziri kaspari wa nyangimbo na anaeleza kuwa bade amuda huyo viuo viote vitatumiya vi Vita tumika vikiufuatisha mufumu mupia meng'zaidi na mwenze tu moizeme sago. Katika tu wa hiyo ya waziri wa elimu yaju, wana chuo na ufata visomu katika mfumo wa zamani LMD katika lugha kifuransa, watalazimika kufata visomu katika mfumo mpya BMD, toka muakawashul alfumbeli kumina na alfumbeli kumina tisa. Hatayivyo, muda wao ambao metole wana wizara ya elimu yaju na utafitoa kisayansi, utapoma lizika, shahada na elimu ambayo yao wana fuzi hao utakuwa lipati shiwa, vitashikuli wakuamba havitimizi vigezo, pia shahada ambazo tatolewa, asitakubali wakatika wizara ya elimu yaju. Kama inavichapisho katika hatuwa hiyo ya kiwaziri Gaspar Ranyangimbona, waziri wa elimu ya juu, anafamisha kwamba Hatuwa hiyo inahusu vio vikuvia nchini Ikiwa nipamoja na vile vya kibinafsi na vile vya serikali Hatuwa hiyo inasima pia kwamba wanachuo ambao Watakua badu wa kifata visomu katika mfumu wa zamani Watachukuliwa kama wale, wanafata mfumu mpya Pakizingatiwa muda wa visomu ambao watakua wamepata Waziri Gaspar Ranyangimbona anamalizia kisima kuwa daraja ya elimu titre profesor Kwa kifaransa itatolewa hata kwa wanachuo ambawa kuweza kupata shahada ya kuthibitisha kwamba walifaulu mtihani wa kujiunga na choki kukama ilivyo kwenye kipengele chatano katika dikria keraisi wa jamuhuri inayuagiza vegezo ili mtu aweze kujiunga na elimu ya juu dikria tare kuminanane mwezi oktober mwaka alfumbili kuminambili. kuapanda wa majira imetumia ni saa saba ndeikafuathini saya、e, saya Afrika ya kati saba na sana nene na deikafuathini sana Afrika ya Mashariki tunaendelea na tarifi ya bari ida ni kukumbusha kuamba tarifi unayozakuipokea kupitia tovuti tumaridadi wisanganiro .org maisha yamekuaduni na katiizi kuahayo watu wanatumia sana wanatumika sana iri waweze kupata maetaji yakuadumia familia katika maisha kif Rasiku hayo ni maoni ya wazazi waliozungumza na kituo iki chale juu isanganiro ijumahi itare mose siku yaki mataifa vile ya wazazi wazazi hao wanaelezako wajapokuwa hali amaiisha mikuaduni wanajitaiti kutumika kazi na kujipa muda malum wakushurikiya familia zao tuasikilize baadhi ya wazazi waliowajiana na muendeleo tuornela mucho. Mimi nza seima, wazazi leo kama tu aoshinene na watoto, evolisiyo ya inchi na bingine biko. Nata na ina video wajitaftu kusudi wa angalia watoto kusu wataevoliwe, wawongeze maisha ya kiro na yakimuli savi le mungu anataka we ndelele. Wazamano alukua na wakiyakumyumba lakini watoto wengine hawakua nasumb. leo tunona watoto wengi wanasoma kupitia angisi wazazi wananyanguka kufanya kazi ili watoto waendele wa watafutia maisha mazuri watu wanakama kushisinda na watoto siyo ndio kuleta usuluisho marangine lomba wazazi wapite ngamba ya huku kusudo watafuta wakipata kidogo wanaleta na watoto nao kama hende shuleni labda waneza kusadia kazi ngini kidogo na wanaleta lakini pia kuna wangine watoto marangine wazazi wanashindo kamata responsabilite lakini ni vizuri kama watala wala kusadia kufudisha tena watu waleje kwa mustari na kamata responsabilite Sosalitutu nualazima sana. Maisha amesha kuwa magumu sana. Sasa abiwezekani kama wazazi wa wanaweza bakia nyumbani, waksudi waungeleshe watoto au wawasaidie, wanapashwa kuenda kazini kutafuta maisha, juu maisha vile nilisema amesha kuwa magumu sana. hauniwazazi wariyohojivua na kitoi kichareji wa isanganiro tu itimiche tarifi ya bari na bari kutoka kumikwani ambapo tu naziarumunge wafanya wafanya biashara wado guadogo hasa hasa wari wana uza matunda wana nunguni kukupe kutope wavi wanjaja kwenye shaka zizi zaki jasiriyamari kwenye sokola kisasa lilileoko wilaya ya muzu tarafa na muk tarafa na mkuuarumunge stresseni ni tanga kiongozi watalafala rumunge na iliza kutambua tatizo hilo Na kufamisha kwa mba ilitapewa solohisho siku zijazo. Habari hii tumepo,、e, tumeipokea kutoka kwa lipota wetu kusini mwaburundi Jean-Pierre Misago. na ukomukwani muinga watu wataku baadhi yao pakiwe mo kiungozi wakijiji cha migunga talafani gasoko wali waliwe kalumande katika jela ramukwa muinga jana alhamis watu yao wana kabiri yana nakasi yaku marisia maisha watu wataku waliyo waliyo uawa waki shutumi wakuwa wezi na baadhi tumepokia gutoka kwa muzetu gutoka kumuinga diodone、eh, diodone zima na niapa ndugu mupenzi musikiza Jisina bodi ya kuitimisha tarifa hii ya abali ila kabla ya kukulaga hapa tena muktasari waki. Wizara ya elimu yaju yaomba juu ya kibinafsi na vile vya serikali apaingili Burundi kuitemisha mufumo wa zamani muakahu na hali ya mukatika tangazo iliosaiini、e, sa, iliosaiini wa na Waziri wa elimu yaju kale hifadhi limoezime na hali ya maisha duniani yoyina ya sababisha wazazi kutopata muda wa kudumi ya familia hali ya elezo na wazazi waliogia na radio iyo. wakati ambapo leo nisiku ya kimataifa dedi ya wazazi na ukumu kwani gitega moto mumoja amewawa na wengine wainene wakajeruwa vikari wari popiki wari wari popi zatuli walisasi na gengila wajambazi wa siotamburika shukrani zangu zaidati kwa njia ambapo msikiza tarifa hii ya bari ni moshukuru pia kijana ametu semitebutsi ariene wezesha ili sauti ikufike mahalapote wapi po mimi ni jamali vya nengene na kumana na wara gani kwataki ya kila laheri ni takuwa nani hapo Sakumi na moja, ichuma mbalak. <tipos>